او او دغه بوخری رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ادي کې بیا ګورته له ما اختلاف دي چې دا غره او تحجيل بوګدوي نسنګ وي نو یې چا ویله چې کاوهری رضی الله عنه یې پلاستو کې تر ترخونو او پخپو کې تر دي زمګونونو و ایدا ابو حریره رضی اللہ عنہ روایتن او یان دوڑ ثابت روایتن که خلق ل دلن دے تخ ف بیت تردی وی دل تر کوپی pore او لا اسن ابی تر تخونو او گو پوری وی تر ابو حریره رضی اللہ عنہ او داد ابن عمر رضی اللہ عنہم ثابت او بانی پک وی وی د متدی نیمے pore او د پنڈی دی نیمے pore او جمہور علماء پدی دی جنا بس خطيبم د گیټو پوری وي او لاسونه هم د څنګهلو پوری وينځي لاسونه هم سکه د څنګهلو پوری وينځي دا بوهر رسول الله انورې واعظ ته فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دی طبلا الحلیه رسول بشیغه کالی او بنگڑی د مؤمنه ناری نه زنانې په لاس کې واچو لشی من المؤمن حيث يبلغ الوضوء کمزه پوری شداو د سوبرسی یا اوزوها کمزه پوری شداو د تکای دی نو مراد دی کی باندې وای د قانونه مراد سی اغه د سرو د سپینو زرو د ملغلو رو غبنګلی او سو کوی دی دغه سپنواله مراد ده اغه نور او بیاس ته مراد ده رواه مسلمن د دې حدیث روایت په دې ترتیب باندې امسانی